Men Martin, vad ja. gör du? Vadå? Varför har du stoppat in en kudd under tröjan? Jaha, ja, men det är lite sådär att ja, jag har ju inga biologiska barn och nu när vi träffade Magnus Bettner och Helena Sandklev och så är hon gravid och då ville jag veta lite hur det kändes. Okej, okay, men nummer ett, män blir inte gravida. Nej, det vet jag. Men... Och nummer två, det handlar lite mer än om att bara, bara bli tjock när man är gravid. Mm. Jaha. Mm. Och i så fall så hade du inte behövt stoppa upp någon kudd under tröjan.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 Hej och välkomna till avsnitt 47 av Bonuspappan och Plusmamman. En podd om livet i en bonersfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Om ni tycker att Martin låter extra så här sängkammarmysig så är det för att han just ligger i en säng. Ja, vi spelar in på hotellet i Stockholm där vi är och gör lite intervjuer. Och då har vi faktiskt träffat veckans gäst. Magnus ner och hans festmö Veckans ando, gäster skulle jag sagt. Helena Sandklev. Jag hörde att han i en standup sa någonting som hade pågått på en toalett inne på Gekos. Ja, <laughs> just det. Tillsammans med sin flickvän. Det kommer han att kommentera i slutet av intervjun som kommer senare. Okej. Okay. Vi sänder ju som vanligt i samarbete med familjeträdet. Och det är vår expert Stina Pettersson som är samtalsterapeut. I våran? Och vår expert i podden. Sen är hon ju allas ja, expert. jag tänkte säga att hon vill ha privata expert. Inte så att vi går i terapi, även om vi kanske borde. Vi men... borde definitivt gå i terapi. Finns... Alla borde det. Ja, hon finns nere i Ystad och är socionom och inriktad på bonusfamiljer. Och på tal om att alla borde gå i terapi så tycker jag att alla ska passa på nu när hon har ett specialerbjudande. Om ni säger att ni har hört detta i podden så får ni olika sorters rabatter. Just det. Om ni ringer och det brukar du säga så bra? Ja, just det. 15 minuter kostar då 150 kronor istället för 200. 30 minuter kostar 300 istället för 400. Och en timme kostar 500 istället för 600. Sen kan man ju även träffa henne. Och hon kommer ibland till Varberg. Och man kan även ha terapi via Skype faktiskt. Mm. Så följ gärna familjeträdet på Instagram. Då ska ni söka på familjetradet. Och det är även, hemsidan heter ju familjetradet.com Där kan man få kontakt med Stina Fettersson Eller Barken Ja just det, vi ser familjeträdet som att Stina är liksom både rötterna och kronan och så hennes man Thomas är Barken som finns överallt också Det är hans nya smekna Ja, vad har hänt i veckan då? Ja, vad har hänt i veckan? Det är barnlös vecka Ja, och det går ju alltid lite så sådär halvbra Fast veckan började med att jag kidnappade mitt yngsta barn. Ja, jag tänkte just på det. Det var då jag skulle förlänga mina fransar. och frans, Min franskjej har en dotter som går i, i min dotters klass och ville leka. Så ja. då leka. Det känns faktiskt jättekonstigt. Jag tänker att kärnfamiljer kanske inte riktigt förstår hur konstigt det känns att man får ringa och be om tillåtelse att ta <laughs> sitt barn. Ja. Ja. Man är lite som en brottsling. så här. Att du jag... fick gå och hämta en annan tid än vad den andra föräldern hade bestämt. Ja, ja nej men överhuvudtaget att jag får ta med mig mitt barn från fritids för att det inte är min vecka ens en gång. Nej, just det. En annan sak som känns lite konstigt det är att ha en frans tycker jag. Har inte alla en frans <laughs> Alla borde kanske ha det. Ja, precis. Det låter så roligt. Bara Hon är som. så himla bra. mm. Måndag var ju jag också på en lite speciell kurs in i Göteborg. Kurs och kurs. Jag trodde, tyckte att ni bara satt och lekte. Ja, det var som ett stort ett... live. Eller ja, det var som ett stort brädspel. Utmaningen kallades det. Men då alla som är anställda av Stampen som äger Göteborgsposten och Handelsnyheter Nyheter och så, där jag jobbar skulle leda företaget då hela koncernen tre år in i framtiden. Så vi fick göra massa olika satsningar. Men var det så att ni kunde säga bara, ja ah, nu låtsas skjuter vi chefen och så vad hände då? Eller? Nej, vi fick olika alternativ hela tiden men vi fick bestämma, ska vi höja eller sänka priset på tidningen? Ska vi öka eller minska antalet anställda på annons eller på redaktionen eller, och så olika strategiska projekt. Var det någon som blev så här helt galen då och bara gjorde helt crazy saker? Ja, ett, ett av lagen som... Jag bara, ja, kickar alla. <laughs> Nej, men det, det laget som satsade mest på det digitala första året ledde efter ett år, men sedan så dök siffrorna så mycket för papperstidningen, att de hamnade sist. Och vi satsade lagom och uh, vi var det laget som drog in mest pengar. Oh, det där det är ju oerhört spännande. <laughs> så vi kom två av sex lag. Så Alla det var vi antecknar och så har vi prov på mm. detta i slutet. Men tänk dig 233 miljoner på tre år. Jag kan år. inte tänka någonting alls. För Hade att Jag har slutat lyssna för länge sedan. <laughs> Sen på tisdagen eftersom vi skulle åka till Stockholm var det väl så fixade vi ordning naglarna också. Ja var det därför jag fixade naglarna? Ja, det trodde jag i alla fall. Att fixa naglarna hos Naglar och skönhet för att de är så himla bra på det. Ja, nu låter det som lite reklam nästan. Ja just det, då får jag med min reklamröst. <laughs> Jag fixade mina naglar på naglar, att skönhet som före detta låg på Norrgatan 17 men nu numera huserar på Borgmästagatan 14 där invigningen idag skedde i pompa och ståt med Linnea och Magdalena och Sandra i högsta hugg med saxar och nagelfilar. Det är jobbigt om de har dem i hugg när man fixar naglarna, det låter ju lite... Det är lite smärtsamt att fixa naglarna faktiskt. De bränner ju, alltså det Aj! Ja. Och det men era... det blir jättefint mm. och den som vill vara fin får lida pin. Men vill man bli fin så kan man också uppge min kod, Maria18 och ja, få 20% rabatt. Den funkar fortfarande alltså? Ja. Vad bra. Nu sa jag inte riktigt med min reklamröst. Nej. <laughs> men det gick bra ändå eller? Det tycker jag. Det där var reklam. Mm. Sen på onsdagen så ringde du när jag höll på att spela innebandy och då hade du låst ut dig själv på något sätt. Jag gick ju ut från hemmet tillsammans med dig. Ja, och... och då tappar jag oftast min hjärna ja. när jag är med dig. Då låter jag dig göra allting. Mm. Till och med knyta mina skor ibland. Mm. Det är pinsamt. Ja. Sant. Mm. Så jag glömde nycklarna hemma. Och så var jag på väg på kurs. Och så ringde brorsan och så sa han –Hej, jag står här. Eller det sa han inte, han skrev det på <laughs> sms. Ja. Att han stod utanför dörren och jag bara kastade mig in i min polares bil och tvingade henne köra med hem. Och när jag kom hem så insåg jag att jag hade ingen nyckel. Nej, och vi hade inga avbrytare så jag kunde inte avbryta precis då och mitt i matchen där. Nej, jag fick sitta ut en timme. Ja, och, inte riktigt. Och, men tänka efter mina synder. Mm. Mm. Ha torsdag. Vänta, var det var någonting med på onsdagen? Jo, mm. men då kidnappar jag ju Yvalin också. Jaha, vad är det Jag har nog haft väldigt sån här barnseparationsångest mm. den här veckan för jag bara... Det var jättemysigt. Jag fick en liten fika stund tillsammans med min Mellanfika. Ja, just det. Och åt lite glass och sådär, ja. Det Men jag tycker det är viktigt att man tar några stunder tillsammans med bara ett av barnen. Mm. Det är bra, passa på. Man får andra samtal och andra infallsvinklar på allting. Mm. Och det är torsdagen, sa du? Nej. Eller onsdag. Onsdag, nej, på torsdag var det. Du ja, har rätt. på torsdag, för sen åkte vi upp hit till Stockholm. Så var det. Du har rätt, jag har fel. Med ett kvällståg som var... Passa på, jag säger inte det så ofta. <laughs> Just det. Vi var lite försenade, så vi kom väl upp någon gång. Vi var på hotellet vid halv ett, tror jag. Men här har vi sovit gott. Och på, sen på fredagen gjorde vi tre härliga intervjuer. Så. Ja, det var faktiskt alltså väldigt... Det var olika. Det var ju först den som vi ska höra idag, Magnus och Helena. Mm. Väldigt mysig bonusfamilj mm. som nu ska utöka sig. Ja. Och sen träffade vi Dogge. Dogge, Dogge lite och Han åkte hit cooling. från Albi. Och berätta en väldigt dramatisk historia som kommer också inom några veckor här. Sen avslutar vi med Anders Magnusson som är vd för Svenska institutet för sorgbearbetning. Det kan jag också rekommendera. Kommer också framöver här i podden. 14 maj faktiskt. Vad bra. Då vet vi det. Mm, det var jätteintressant. Och så avslutade vi med att vi åt på en liten italiensk restaurang. Ja, oh, det var så gott. Adria, Den är döpt efter... Jag går det komma bara av minnet. Döpt efter farmor, farmor. som är farmor till eh, Mikael. Ja, Mikael, han är äger väl säkert det också. Jag åt ravioli med anka. Men vi blev ju blev inte vi tipsade om den här restaurangen av. Jo, av Katarina. En av våra gäster som kommer avgrupp. också fram i podden. Ja, hon är redan intervjuad. Hon har skrivit den här tonårsboken ihop med en kollega som heter Katarina Kentel. Nu spårar vi hejvilt här, men jag tänkte nu när du ändå sa tonårsboken, kan vi ju nämna vem som vann den andra boken. Vi lottade ja. ut tre stycken, ja, och nu är det andra boken som lottas ut. Och den vann Charlotte som har ett Instagramkonto som heter Resan mot formen. Mm, grattis. grattis! Och får hon en resa mot tonårsformen också. <laughs> ja, just det. Det är en jäkla resa ja, att vi, vara tonårsförälder måste jag Det säga. märker vi varannan vecka mm. Vi har en bok till Som ska lottas ut på Instagram Så gå in och kolla där Bonuspappan.plussmamman Så har ni chansen mm. Sen har vi ju en tävling till som också är avslutad Just det, så vi lotta ut saker Det är ju att vi har fått biljetter till den här för Förfest med Lillelördag Måste ju prata med reklamrösterna När vi lottar ut saker Nej, men det är ju Anita Tacholman och Ann Söderlund som gör en show i Halmstad på fredag 20 april i samarbete med podden Lille lördag. Ja, det är deras podd. <laughs> att men, men vi är låter ut i samarbete med dem. Ja, precis. Jag försökte låta så där lite reklamingen. Ja ja, nej det har jag släppt nu. Men vi säger grattis till Har du släppt det Benjaminsson, Maria Nyberg och Mia Björklöv. De får ta med sig en kompis dessutom. Kul, kul. Grattis. Och så kanske de får träffa oss. Det hoppas vi. Bara det är ju en, <laughs> en vinst, En vinstlott. Eller de kanske ska få slippa träffa oss, mm. jag vet inte. <laughs> Idag så är det lördag och vi har varit och vimlat runt lite på stan och lyssnade på en vis som heter Amanda Ginsberg. Jag gillade henne jättemycket. Ha? Och då ska jag nämna, så det vet ju de flesta, att jag är inte den som är jazznörden av oss. Men jag gillade henne jättemycket för hon påminner mig om en blandning mellan Melissa Horn och eh, Lisa Ekdal och hon var jättebra i alla fall. Jag gillade hennes texter. Mm. Hon sjunger på svenska och det är lite jassigt. Hon hade med sig pianisten Filip Ekestubbe också. Mm. Och så har vi gratulerat eh, våran plusson Precis. Kevin Fyller, nämligen 12 år. Hurra, hurra, hurra. grattis Kevin. Tänk att jag kände känt honom sedan han var två. Ja, en liten plutskrutt. Ja, det är ju i princip hela hans liv. Jag känner känt honom ett decennium. Mm. Ja, och så var vi och hämtade lite böcker och hoppade lite och åt sushi gjorde du. Mm. Väldigt solig och fin dag det här faktiskt. Lite blåsig. Mm, men skönt ändå. Och ikväll ska vi äta middag med nya goda vänner kan man väl kalla det. Ja, du är väldigt bra på att knyta kontakter och även... I vår mogna ålder. Ja, men jag gillar säga. det. Jag gillar att träffa nya människor för att. Och jag gillar att träffa gamla människor. Jag gillar att ha kvar vänner väldigt länge. Mm. För jag har svårt att släppa taget. Och sen gillar jag att träffa nya människor. Jag, jag är, tycker du är väldigt bra på det. Bättre än mig och bättre än de flesta. Imorgon då, söndag, så ska vi ju intervjua Frank Dushin och Unge här, Och komikern Tobias Persson ska också bli kul. Känd från Ö och B-reklamen, om man inte vet vem det var. Ja, det var ju länge sedan. Men det, han är väl fortfarande blir lite igenkänd för de dåliga vitsarna där. Han har en ny jobb på gång som heter Mann på prov. Och då ska vi prata lite allvarligt ämne med honom. Ja, han och hans fru försökte länge bli föräldrar. Och mm. gjorde sådana här IVF heter det väl. Och sen så fick de till slut tvillingdöttrar. Så mm. det ska han få berätta mer om. Ja, just det. Vi avslutar ju med en spännande fotbollsmatch också på Friends Arena. Vi får se. Jag har, ju blir... jag har redan skrivit i AEKs böja i Göteborg. Men... Nej, det tror ju inte jag, men vi får se. Mm. En av oss kanske blir lite ledsen på hemresan. Jag ska trösta dig hela vägen. Mm. Sen, vi har inte bestämt riktigt om det blir någon live på måndag kväll. Nej, vi har ju fått lite ledsna face att de saknar liven. Men det är tiden som vi inte riktigt räcker till. Men saknar man oss alldeles odrägligt för mycket så finns vi ju på Youtube. Ja, om man vill se oss i lite mer rörligt format då. Mm. Inte bara höra oss. Nu senast så var det en sån här matutmaning va? Ja. Jag fick äta med förbundna ögon, massa konstiga saker. Du spoilade den lite. Ja, jag säger inte vad. Nej. <laughs> men det kan ni titta på Youtube. Och där heter vi också då Bonuspappan och Plusmamman. Mm. enkelt att komma ihåg. Nu är det väl dags att höra vad Magnus Bettner och Helena Sandklev hur de har haft det i sin bonusfamilj som då snart där de får sitt första gemensamma barn. En lite rolig grej är att Helena och jag har gått på samma gymnasium. Just det. Och inte är... samtidigt, hon är några år yngre än vad jag är. Ja, Men vi hade är. samma SO-lärare. Ja, man kan alltid hitta något gemensamt så, det är rätt roligt Good faktiskt. Good old alf, <laughs> affe, alien lifeforms. Ja, nu tänker du på den gamla tv-serien, ja. Allt. Jaha, inte. Ja, härligt. Här kommer den intervjun. Hej och välkomna till podden. Helena Sandklev och Magnus Bettner. Tack. Tack så mycket. Vi är ju extra nyfikna på dig, Helena, eftersom vi vet att du är bonusmamma mm. och på väg att bli biologisk mamma. Mm. Och så vet vi att du är uppvuxen i Ullared, så ja, vi tycker ju ja, mm. både damerna först och hallängerna först. <laughs> men, <laughs> vad har du gjort fram till idag? Och jag ska dra allt. <laughs> har ni fem timmar? <laughs> Nej, men eh, jag är uppvuxen i Ullared, eh, lite utanför Ullared. Eh, och då var det ju ett litet samhälle idag, känns det som att Utan alla... Utanför Ullared? Ja, till och med utanför Ullared. <laughs> idag känns det som att alla, alla har koll på Ullared idag, mm. av olika anledningar. Men jag flyttade till Falkenberg, i gymnasium och sen så åkte jag till London och bodde där i några år. Och det var faktiskt hem efter 11 september 2001. För det Aha. kändes så rörigt efter det som hade hänt i USA. det var verkligen att eh, Storbritannien var ett land i liksom, upplösningstillstånd kändes det som. Det var inte trevligt alls och då bestämde jag mig för att jag ville åka tillbaka hem till Sverige. Och då singlade jag faktiskt slant mellan Göteborg och eh, Lund. Aha. Och hamnade på Lunds universitet. Bodde i Malmö. Och sen efter några år där så jag utbildade mig till stadsvetare. Träffade Magnus. Eh, och vi förenades väl lite i det här politiska intresset, eller samhällsintresset snarare. Som även märks i, i din standup up mm. Ja, det kan man ju säga. Ja, och det var väl det som fick oss att eller mig att ta kontakt med dig snarare. Och så flyttade jag upp till Stockholm. Och blev mamma, bonusmamma till en sex månaders Bebis. Ja hon var så jätteliten hon då så, Lina, hon, eller hon kanske var precis när vi träffades Men hon var väl kanske 7-8 månader Ja vi träffades väl i ja, typ november-december Och hon är född i maj, maj. Ja. Så. Och så har det varit Huvudsakligen har det varit varannan Veckas liv kan man säga Ja det har det varit Ja, så på den vägen är det. Och jättespännande och helt oförberedd på att bli förälder. Hade inte gått några nio månader, inte planerat en massa grejer, inte lyssnat på en massa kloka råd eller en massa läst en massa, utan blev förälder snabbt. Eller bonusförälder, ska jag säga. Men går det att förbereda sig och bli förälder egentligen? Nej, men jag vet inte. Nu när jag är gravid själv så känner jag att det finns en enorm hets. Det känns som att jag varit på båda skalorna. Nu finns det en enorm hets. Speciellt bland lite äldre förstföderskår tror jag. Det är allt från prylar till poddar som beskriver den perfekta liksom förlossningen till hur man ska vara som förälder, gravid, partner. Jag tycker att det är extremt stort press och jag har väldigt mycket nytta av den här första mitt första barn, eller mitt bonusbarn då, tycker jag. Eftersom jag inte kunde sätta mig in i så mycket av de här sakerna som inte är självklara. Vad är den bästa vagnen? Vad är den bästa pedagogiken för att sova? Vad är den bästa? Så. Och Magnus ex-fru som är en helt fantastisk mamma, har ju varit ett enormt stöd i det. Lät mig få vara bonusförälder, men också en fantastisk vägledare tycker jag. Och släppte in mig. Så jag hade ju såklart hjälp. Ja. Har du sett dig mest som en... Extra vuxen eller extra förälder eller, eller har du känt dig som mamma? Ja jag har nog känt mig väldigt mycket som mamma Och tagit en ganska stor roll Magnus har låtit mig ta en stor roll Magnus exfru och hennes senare då, man Har också gjort det Så att jag tycker att jag har verkligen fått vara det Men det är ju såklart från fall till fall Men jag tycker i våra fall Har det varit så otroligt tydligt Att jag inte varit Linas biologiska förälder Men att jag har varit som en förälder och redan när hon var liten och man kunde gå och handla liksom och hon betalade. Och så säger Kassaren så här, ja men vill du, um, ska jag ge mamma växen <laughs> liksom. Och då kunde hon bara, okej, okay, <laughs> kolla lite på mig. så här, Vi vet ju att jag inte är mamma. <laughs> men det är klart, hon fattar liksom själva mm. grejen. Mm. Så det tycker jag har varit väldigt, väldigt skönt. Och att jag har berättat min historia när hon var liten så sa jag att när jag... Träffade henne första gången. Så var det som att man dök ner på botten av havet. Och sitter hittar man en skattkist. Och så öppnar man. Och så tror man att den är tom. Och så är den full. Oh. Med guld liksom. Att det var min berättelse. När hennes mamma berättade om hur det var. När hon låg på bröstet första gången. Eller man fick se henne första gången. Och den här absoluta kärleken. Sen, men vilken fin bild då? Ja men jag tänker så att Man får alternativa bilder. Och de är inte heller. Det är ingenting som är rätt eller fel. Och den här behöver inte tävla om föräldraskapet på det sättet. Sen är det klart att det känns Ibland, liksom om man har. Det är klart att man kommer i situationen där man inte blir. Där jag kan se mig mer som en förälder än vad omgivningen gör. Mm. Allt från förskola och skola till med människor runt omkring. Mm. Och så. Jag har skrivit en del om det också. Hur det är att, att få lov att älska någon så mycket som sitt eget barn. Vi läste en jättefin i Krönika just om det. Mm. Eh. Metro tror jag då. Ja, mm. Mm. Om du hade skrivit om din kärlek till ditt Jag tyckte det var jättefint. Ja för det är ju så här att hon, vad hon känner får ju stå för henne. Men om jag känner den här enorma kärleken till henne. Varför ska jag bli ifrågasatt? Utifrån det perspektivet Varför ska någon säga Hur kan du tycka om henne så mycket Hur kan du ha så? Alltså hur kan du ge så mycket energi och tid henne mm. Och jag klandrar inte folk som kanske Man kommer in barnet är äldre Eller man kommer in och det funkar inte så bra Den andra mamman är, liksom, har svårt att anpassa sig Absolut Men i det här fallet så Hade vi en bra relation Varför ska jag sluta älska henne Eller varför ska jag bromsa min kärlek till henne det är väl nästan tvärtom att man måste ta hand om sitt bonusbarn även om man inte tycker om det. Ja, det måste man ju göra så ja, men det blir Det blir ju så att om man väljer att bo med någon som redan har barn. Då, får man ju, då väljer man ju att bli förälder, vare sig mm, man vill. Det absolut. Det. Så det går ju inte att se det på något annat sätt. Nej. nej, nej, men verkligen inte. Men jag tror att den här folk säger så här hela tiden till mig. Och då innan jag blev gravid nu. Ja, ah, nu måste ju skaffa ett eget barn. För då får du verkligen reda på vad kärlek är. Eller du, det kommer att vara en helt annan upplevelse när du får ditt egna barn. Men vem har rätt att säga så till någon? Vem har rätt att ifrågasätta min kärlek till henne? Mm. Och om, om hon känner sig tvingad in i en relation med mig. Absolut. Hon behöver inte. Det, det kan man absolut diskutera. Men min kärlek till henne måste ju... Det är väl bara fint. Fråga frågar dem som inte älskar sina brorsbarn. Liksom. Men kan du vara rädd för det att du skulle känna en annan kärlek nu när du blir biologisk mamma? Nej. Det gör jag inte. Nej, absolut inte rädd, inte rädd för det. Men inte heller känna att det kom, kommer liksom konkurrera ut min kärlek till Lina. Eller att hoppsa, nu var det visst en annan kärlek. Jag har så svårt att se. Det har varit så mycket som jag har känt att ha varit första barnet med Lina. Mm. allt ifrån när man går igenom sin egen barndom och man ser henne. Så alltså här var jag när jag var liten och sådär. Till att det faktiskt är ju så att barn tar ju till sig mycket uttryck. Mycket gester, mycket sådana där grejer. Så jag kan ju se mig själv i henne också. Mm. Även om hon är lik sin mamma och sin mormor. Mm. Liksom. Det är klart, och jag vet ju också vad, vad, vad, vad gränserna och rättigheterna och så där går för en biologisk förälder. Men... Nej jag har faktiskt aldrig känt det jag, När folk säger nu ska du få ditt första barn Så säger jag men jag ska få mitt andra barn mm. Till och med när jag är på BVC och de frågar Okej okay, det första barnet nej men det första med gravid och det var väl egentligen bara det som var intressant. Ja, men, det men, men... Ja, men det är härligt. Jag kan vara lite avundsjuk på det alltså. Jag hade gärna kommit in du vill också ännu bli gravid. tidigare. Ja precis. Vi... Magen har jag ändå och jag jobbar på den. Ja du ser lite mer gravid ut än Helena faktiskt. Tack. Nej men just det här att det skulle vara ännu bättre att komma in tidigare i barnets liv och lära känna dem få vara med på mer av deras resa. Ja. Sen har jag också blivit väldigt snabbt och ja, väldigt mycket insläppt i familjen. Mm. Så det är jag ju tacksam för. Och det vet jag inte om var det är. din plan Magnus från början- att Helena skulle få stor, stort ansvar eller? Jag tror inte att vi, eller jag tänkte så mycket på det egentligen. Utan det, det var ju bara något som hände, det var väl ingen plan. Men jag tror att generellt så måste man göra så. Alltså det här liksom revirpinkandet och hålla på att använda barnen för sin egen svartsjuka eller avensjuka Eller för att ge igen eller vad det än nu är liksom som man ser gång efter gång. Det får ju folk bara lägga av med, liksom. mm. För att det är ju... Ja, man har ju skaffat barn för att mm. man ville ha barn. Mm. Då får man göra det som är bäst för barnet. Mm. Och det, jag, jag kan ju inte se det på något annat sätt än att ha man en vuxen som bor i samma hus, då måste ju den funka som förälder. Liksom. Mm. Sen blir det lättare om man träffas väldigt tidigt, som vi gjorde det, såklart, mm. eh, utifrån barnets perspektiv. Liksom. Det hade ju varit svårare för Lina att acceptera Helena på det sättet som hon har gjort mm. nu, om... Lina hade varit 11 liksom. säker, säker. förmodligen. Mm. Mm. Så, att, så att det är väl både och. Men jag tror generellt så behöver ju folk bli bättre på det. Att inte använda. Sp, spela ut det här biologiska kunskapen. Ja, ja, du, du skulle ju alltid kunna köra över <laughs> Helena teoretiskt. Att ja, ja, men, dels, men det skulle ju, dels skulle aldrig funka liksom, i Nej. sin egen familj. Men jag tänker mest också i, i konstellationen med, den andra, med barnets andra familj. Liksom. Mm. Mm. Att man måste försöka släppa in alla som är. Vuxna som är, är där liksom. det, det är bara så Har ni någon metod för att liksom sköta Den kommunikationen smidigt Vi, vi har till exempel en eh, SMS-grupp så att eh, Både jag och Maria Och då Helles Pappa och bonusmamma Alla kan se när vi skickar ut att, ah, Oj, nu har det hänt någonting Hon har slagit i tanden i skolan Så vi måste nog boka en tandläkartid För att se Vad, vad som ska hända Mm. nej och sådär, Vi har nog mer tagit det där liksom, Det har kommit den familjen där Något sånt har hänt har liksom haft ansvar för det mm. Mm. Och sen har man rapporterat mm. uh, såhär, Den här veckan har det varit lite feber Eller mm. vad det har varit liksom. mm. det, Vi har ju tack och lov inte haft några stora kriser uh, Så, att, så att det är bara små grejer Och då har vi liksom ja, var, Varje familj sköter sig mm. själv ganska mycket mm. och Han har Lina fått man. nya syskon På sin mammas ah, sida där. Mm. Eh, Hon har ett nytt syskon där som ska också komma bo över hos oss. För att han vill också ha en bonusfamilj. Ja, <laughs> så han ska komma nu bara på juni ja, det. Ja. Um, Men det har de fått där. Och um, jag tror att Linas mamma var en av de första som fick reda för att jag var gravid tror jag. Uh, Ni ja, har bra relation så. En jättebra relation. Men jag tycker det är väldigt väldigt viktigt att, att det här med att hon lät mig komma in. Mm. För det måste vara. Otroligt svårt, jag vet mm. inte om jag hade varit lika generös själv Jag mm. önskar ju det Men så som hon har agerat Och varit mot mig och i förhållande till Lina Tycker jag är fantastiskt mm. Och det gör ju såklart att det blir mycket lättare för mig Ja, yeah. men det är ju väldigt present till Lina också. Ja, det är en väldigt mamma. present till Lina, verkligen. Och man har hamnat lätt i den här konfliktfällan. Ja. Och både Magnus och hon har liksom varit, haft en väldigt liksom bra dialog. Det har inte varit en massa svart sjuka och massa. Eller jag vet inte. Det har varit så väldigt, väldigt. Perfekt mm -hmm. tycker jag. <laughs> Jättejättebra. Så som man önskat att alla kunde få ha det för barnens skull. Mm. Och sen har vi liksom anpassat oss efter varandra. Där har vi båda liksom gjort uppoffringar. Bått nära varandra för att Lina ska kunna gå i den skolan och ha samma kompisar. Det kan ju annars vara en ganska elak metod. Att man flyttar bort från Aj, barnets liksom, mm. ursprungspunkt. Och den ena familjen flyttar och sen får man pendla. Så har man verkligen varannan liv med olika kompisar och olika mm. så. Men vi har ju försökt... Och vi också under... Sen har ju vi haft möjlighet att göra det också Det är ju inte alla som har nej, nej, absolut det, inte. Det, ska man väl det kan ju absolut vara så att man får ett jobb Någon annanstans eller vad som absolut. Men uh, vi har ju haft möjligheten. möjligheten Det ska man absolut understryka Men det har också underlättat för oss Och um, vi har ju till och med haft en del gemensamma vänner Fortfarande från er när ni var tillsammans Eller gifta ja. fortfarande och sådär. Så Lina kan umgås med Lina har kompisar Samma nej, vänner mm. så. Sen har ni haft lite turnéliv också som kanske är annorlunda mot, mot andra familjer. Ja, mm. det är ju, blir ju väldigt annorlunda. Dels då att bara för barnet, som Lina har ju fått hänga med väldigt mycket mm. när hon var liten. Inte sedan hon började skolan hon har hon inte varit med särskilt mycket, men även då. Men första åren när det var liksom förskola, då var, det, då var hon ju med mycket. Mm. Vad har du snittat i antal så att säga, hotellnätter eller... eller... Jag har väl legat på knappt 200 ungefär om året Det är jättemycket Det är väldigt, väldigt mycket uh -huh. Men då har jag försökt så mycket som möjligt att lägga de flesta När, vi, när jag inte haft haft ansvaret för Lina då Just det. Och sen har vi också försökt planera det så att Lina och Helena har kunnat följa med Och ibland mm. har vi löst det med någon form av barnpassning eller liksom, ja, Sen har vi jobbat tillsammans så det har ju varit mitt jobb också Ja, mittvis så har det varit Innan så att... Lina, När Lina fortfarande var med så var det ja. ju fortfarande mitt jobb och då hade vi med oss någon bra förebildsperson som, var, som Lina då blev helt chockade av när hon blev äldre sen och vi har berättat att vi hade betalat henne för att tog Och Lina bara, Va? Jag Var inte hon en kompis? Jo, hon var min kompis. Um, ja roligt. Så, ja. Det, så det Även det vet jag när Lina var liten När hon kom här från dagis en gång Eller förskola förlåt mm. uh, Och sa Vet du jag vet att det finns barn som bara har två föräldrar Och jag var ja det är ju jättesyn om dem Eller så här, det är inte bara, ja men jag retar ju ingen liksom. Nej, men jättebra. Och sen ett år efter det när hon insåg att Herregud, hon hade levt i en bluff liksom. Jag har ju liksom två plus två Och också att hon var sådär jätterolig i början När vi försökte förklara att först borde pappa och mamma i det här huset Och nu bor, och här var och Linas mamma visat bröllopsfoto Ja och då var liksom Lina så här, Men vad var Helena den här dagen? Varför fick inte hon hittat den Och det är ju väldigt naiv, liksom fin. Då tänker jag att man ändå har gjort någonting som känns ganska bra. När Lina Lina är också pratat nog hon var mindre om att hennes biologiska föräldrar är allergiska men inte hennes bonusföräldrar Nä. så att om vi kunde testa ett tag att bonuspappa och mamma flyttar ihop och mamma och pappa, och så kan hon ha hund på ett ställe så kör hon varannan vecka, så det är lika mycket tid liksom och, och sådär så att det är ganska, jag tänker att det ändå är ett fint betyg på att för i ja, hennes värld, jag fattar att ni kanske inte går med på det, det men det är ju inte en helt omöjlig tanke där. för henne Nä. om man bara ser det som vuxna ja, individer precis. Men var bra, ja. du kan väl de allergiska flytta ihop, så det blir mycket lättare för mig då. Ja, det var bra. Det diskuteras lite med att skaffa katt. Men, men varken jag eller äldsta barnens biologiska pappa klarar det ju. Så ja. att, då får ni gud, flytta ihop helt enkelt. Ja, så du och Anders kan flytta ihop. Och, och så får du bo själv. Bår jag och, och Kevris mamma kanske. Ja, just det, precis. Jag tänkte, är det något speciellt då som du och... Bara Lina gör ihop att där ni har egen tid någon aktivitet eller så som också bygger upp eh, er relation. Nej, men vissa grejer har väl vi haft, haft mer intresse kring tillsammans. Vi redde ganska mycket. Jag redde när jag var mm. liten och sen har hon ridit hemma hos mina föräldrar väldigt mycket. Mina föräldrar har också tagit in henne väldigt mycket som, som deras första barnbarn liksom. mm. Mm. Men sen har vi också lite samma, ja, men kanske lite... Vi älskar att gå upp på morgonen och äta frukost tillsammans och sitter vi och snackar liksom innan vi börjar skoldagen. Och det är en grej som jag vill gå upp med henne för att jag tycker att vi, det är vår bästa stund, mm. då får vi vara själva. Och jag är inte lika bra på det. Nej, Magnus, Magnus är inte ens trevlig på morgonen. Magnus, Magnus är inte så... Är inte Kanske jobbar också. Ja. Ja. Nej, men sen tror jag också att mitt jobb har ju faktiskt varit en fördel på så sätt. Att det har automatiskt blivit ganska mycket egen tid. För er två, mm. när jag har varit borta. Sen är det, det finns det ju nackdelar med det också såklart. Men, men om man har en mer vanlig jobbtid så är man ju hemma alla kvällar. Mm. Mm. Och då är det kanske svårare att hitta den där tiden att göra något själv med med barnet eller bonusbarnet liksom. mm. För oss har ju det gått lite automatiskt Det är svårare för mig att få egen tid med Lina mm. Ja faktiskt Därför att ja, jag är ju aldrig, alltså, Om jag är borta En massa dagar sedan när jag kommer hem Då, är, då kan inte jag liksom ta Lina och, alltså, jag själv Sen så har det delats upp sig ganska bra nu tycker jag. För Lina, Lina spelar väldigt mycket basket Och det har blivit en grej som Magnus har tagit Med henne liksom. Så alltså, det är deras intresse och där försöker jag men går ja men nu på senare så tid så har det ändrats ganska mycket Men jag tänker mer när hon var liten uh -huh. liksom. att då, då var det ju inte så mycket Att jag hade en egen tid med henne Nej. Utan då gjorde man mer gemensamma familjegrejer när jag var hemma då Och sen hade ni egen tid Och sen är det ju en sån grej, det vet ni också som har bonusbarn och så, Men man blir väldigt snål med sin tid mm. Andra har ju så här, ja, det är fortlöpande varje dag, forever Vi tänker ju i veckor mm. I udda och jämna veckor Och de, det är ju svårt, och så ska farmor träffa Och så ska de här så har man liksom, Men hon har ju dubbelt så många på något sätt Hon är mina föräldrar också Och så har hon skilda mor- och farföräldrar på den sidan Då blir ju det, man blir väldigt snål Mm och de det har... vet jag med. Jag vill inte ibland när bonusmamma och biologisk pappa vill ha mer tid mm. med heller så jag är jag väldigt så ja men då vill jag ha tillbaka den tiden. Mm. Tillbaka. Men så där, vi, <laughs> så där kan vi också vara. Ja, men vi kan byta och det har alltid funkat väldigt ja. bra. Liksom. Men, men, men också så här nu när hon blir lite äldre. Att hon vill hem, hänga med kompisar och man känner bara att dagarna bara går den här mm. veckan. När är våran tid? Mm. Men det tror jag är ganska fint också. För det är väldigt många som, som aldrig planerar in. Ja men vet ni vad, på torsdag kan väl alla bara vara hemma och hänga. Mm. Som ser till att man har tid tillsammans. Mm. För att ja, men det gör man sen. Eller, man har ju tid hela tiden. och Varför mm. skulle jag säga nej till det just en torsdag? Det är väl ingenting speciellt så mm. som händer på torsdag. Så på det sättet tror jag eh, att varannan vecka livet gör... Gör att man skapar mer utrymme för tid tillsammans. Mm. Och man måste väl få erkänna det att det kan passa att varannan veckas livet, i alla fall i en viss del mm. av livet så kan det passa ganska bra att man mm. får lite, lite egen tid också. Och sen så kan man då orka man satsa allt på familjen den andra veckan. Mm. Men nu kommer det att bli annorlunda för dig Magnus, du kommer att ha barn på heltid. Ja. Har du funderat lite över det? Ja, det är ju lite sämre. <laughs> <laughs> Vi har pratat med den andra familjen och de är öppna för alla att dela ett. Det, det man får anpassa sig efter situationen såklart. Men jag trivs jättebra, ska jag ärligt säga, med att ha varannan. Mm. För att då har man just kunnat fokusera på sitt eget varannan vecka och sen kunna vara en bättre förälder helt enkelt varannan vecka så jag tror att Lina har nog gått plus på det, men då får man väl hitta något sätt för det där nya barnet att gå plus fast man har det barnet hela tiden ja, och det får man väl hitta ett sätt att anpassa sig men jag tänker på en sån här grej som man själv tar som självklar, att när vi hade Lina, jag hade har haft liksom, både när jag har jobbat och när jag har liksom, konsultat alltid slutat tidigare mm. den veckan vi har Lina och vi har alltid försökt hämta henne på förskolan hämtade vi alltid vid tre, och vi hämtade hon gick nästan aldrig på fritids, vi vill hämta henne efter skolan det Men det behöver ju inte betyda att hon tyckte att det var det ultimata <laughs> För på förskolan vet jag att de satt igång med mycket grejer Just vid tre så kom de in mm, efter Och då satte de igång med sådana här projekt som bara fick fortgå Men som var de mest roliga projekten Pärlplattor, teckningar, lite projekt sådär Och hennes mamma hämtade det någon med senare Och då missar hon mycket av den tiden ah, Och likadant i skolan att mycket hände på fritids som hon missade. Mm. Så att man får ju också väga in. Det är klart att det var fint. Det är klart att det är bra att hänga som familj och ge mycket tid till sitt barn. Men det finns ju också nacktid. Alltså det finns mm. delar på båda hållen liksom. Mm. Jag kom på en rolig idé För ni sa att Linas Är det lillebror då? På, ja. att han skulle Då kan ni ju ta alla de tre barnen Och ja. ha varannan vecka Ja, ja. <går> ja. Vi pratar med hennes bonuspappa också Om han tycker att det är bra Dels ja. att få ett varannan vecka Och dels att bli av med sitt andra Ja men han får ju den till lite Ja, ja vi för... Lite fler rum också då Ja Nej. just det den också. Men det, det skulle vara väldigt spännande ja. Det måste ni vara den första familjen någonsin då som Ja så. som har en sån utdelning Men det är väldigt roligt Och han har ju börjat ifrågasätta liksom och tycker att det är lyx att ha två föräldrar mm. eller han två lite familjer. Ja. ja och tycker att så här: ja okej okay. Så frågade jag honom när jag följde med och hämtade honom När han hade på musiken Så sa, han, så sa jag, men eh, jag snart kommer ju bebisen och sådär Så pratade vi lite och så frågade jag om han Det blir nästan som en bonusyster. Och det, det var han ju väldigt tydlig med att, ja. mm. Men det där är något som att det så mycket om det, kom. det måste vara ganska jobbigt egentligen Tänker jag för barnet som inte är bonusbarn. Mm. För att eh, de, alltså man tävlar ju med sina syskon. Liksom hade min, jag menar, det skiljer två år på mig och min brorsa. Mm. Hade han haft dubbelt så många födelsedagspresenter. hade det blivit gal. Alltså, mm. Jag hade ju inte accepterat nej. det. Nej, nej. Du Oavsett också... om det var mm. varför det var så. Liksom. Men, men det är ju så. Mm. Att det, är med... det är dubbelt av allting. Mm. Liksom. Fast det märks ju inte riktigt på samma sätt. För att de har ju grejerna hos oss. Och så har de grejer hos sin mamma och sin bonuspappa. Ja. Så det blir ju ändå inte är så är att han är med... Orkall. Ja, men han är ju inte med och ser liksom det här mm. födelsedagskalaset hos oss. Ibland har vi ju tillsammans. Liksom. Nej, så illa är det. Däremot men så tror det jag, jag han... blir ändå lite det blir ju lite skevt utifrån barnets perspektiv. Mm. Liksom. Det... Jag tänker också att ibland så har man ju då ett syskon. Så vet man inte hur det är hos... Alltså, de är ju varannan vecka. Som jag har ju ett barn med två olika pappor. Mm. De är också varannan vecka i varandras liv, liksom mm. de syskonen. Så vi har ju faktiskt gjort så att heller den minsta har varit hemma hos... De tre äldsta barnens pappa och mm. hälsar på sig. Hon vet vad de är någonstans. Mm. Men de har ju däremot inte varit hemma hos heller. Då. Nej, mm. Så de vet ju inte hur det ser ut där hon lever varannan vecka. Mm. Så det kan bli lite där konstigt. Ja, oj. Och sen nu på och av mm. lite på något sätt i mm. syskonskapet. Här, ja. Ja. Mm. Jo, jag tänker på när han var liten. och vet jag att hans mamma berättat att han liksom kröp in på hennes rum och bara... Liksom svårt att förklara för, en min för ett mindre barn liksom. Ja just det, varför inte se den här Ja och det mm. måste ju vara Som du säger, att man, det är saker man inte pratar om att Hur jobbet det måste vara för honom Att så här, känna söknaden för henne mm. Han har mm. inte varit med ja, och bestämt vet, det här mm. mm. ja. Och så kommer det väl bli för våra bebis också Såklart mm. Mm. Att inte ja, det, så det är lite skillnad då För Lina kommer ju vara 13. Ja, Absolut, det, ja, men det kommer ju ändå vara tretton var Då är man ju borta ändå liksom. mm. ja. Ganska mycket mer mm Absolut. Kommer du att förändra någonting? Nu vet jag att du har, kan man säga, paus från att stå på scen. Ja. Kommer du att göra någon förändring, tänker du, kommande åren i, i vad du ska jobba med? Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska göra faktiskt, men planen är väl att försöka vara lite mer hemmabaserad ett par år, men det är inte säkert att det går. Vi får se. Men ingen så att jag comeback planerad till Nej, det är inget planerat. Sånt. Det blir väl det kanske någon gång, men, mm. men det är inget som jag vet nu. Mm. till att börja med så ska jag vara hemma och göra lite små grejer tills jag blir föräldraledig och sen mm. efter det så får vi se mm. vad jag gör. Men är det inte svårt? Du måste ju få massa tankar eller massa impulser att nu vill jag skriva eller säga någonting om det här. Hur, hur får du ur all, all nej, men det, allt lite, det? det? Det är det som är problemet just nu att jag inte har det. Eller att jag inte har någon lust riktigt. Mm. Mm. Så jag kan tänka så här: Ja, men nu det här borde jag snacka om. Varför skulle jag göra det? Ja, så ja. Just nu är jag inte så sugen. Det är därför jag har liksom lagt av. Ja. Och inte så mycket äh, sociala medier. För du nej, brukar ju ta striden där annars. Nästan mot, ingenting mm. uh, längre. Ja, jag håller mig för mig själv ett tag mm, mm. Gör lite annat Skriva lite andra grejer har jag tänkt och sådär. Mm. Hur, hur annars har Vi säger familjelivet Påverkats av den här Offentligheten som ändå ni Lever i och, och tidvis Kanske en del attacker mot dig Ja förutom Att det märks på mig så tror jag inte Alltså som man tänker för Lina och sådär Så tror jag inte det har påverkat så Hemskt mycket just det, det är väl mer då att jag har varit Borta mycket och hon mm. har fått resa mycket Och så där. och att pappa har konstiga Arbetstider För det första har vi ju alltid haft En väldigt låg key, vi har ju inte mm. gått på några Premiärer, vi har ju inget sånt Kändisaktigt Hemma så... hos grejer Nej, stora in, nej, nej, ingenting Tack, Magnus har tackat nej till allt, alltså, absolut inte men däremot så vet jag, jag tyckte att det var superjobbigt för att folk ser ju, när man ser någon som man ser upp till väldigt mycket så ser man ju inte människorna runt omkring. Man blir ju helt, liksom blir som att man får tunnelseende och det är att jag kan stirra rakt på en person som stirrar på Magnus och den personen ser inte. Och det kan vara väldigt jobbigt tycker jag för att um, man är väldigt medveten om att folk följer efter eller tittar eller smygfotar och sådär. Och det vet jag att när Lina var liten att när folk gjorde att jag gick fram och sa... Ni kan, gå för, ni kan fråga om att ta en bild mm. Men ni kan inte smygfotas Det är inte ett barn mm. Och um, första gången när, <laughs> det var, Vi var i Vällingby Någon gång i centrum Och så stannade Magnus och skrev en autograf Och då sa Lina äh, Vad gör pappa exakt nu? <laughs> och jag ba, jo han skriver sitt namn på <laughs> Och hon bara vad Och då får man ju verkligen en sån Bild av hur, hur absurt Det egentligen är ja, just det. Och sen vet du då så kom det några andra killar Och så, så sa Lina, kan, vi kan väl gå och prata liksom. Jag såg pappa gick in på Jag vet pappa, Magnus skulle in på, något, på någon butik mm. och, och det är två killar Som följde efter honom in och de verkar vara Kanske höja på honom eller något. Och så säger jag nej vet vad, jag tror att de gillar pappa väldigt mycket. Och hon bara, gillar? Vad menar du med, varför skulle de gilla en vanlig pappa? Liksom. Och det blir återigen det där som blir så väldigt... Ja, men därför att de tycker att han är en cool pappa. Men varför just han? Och så, ja, det är alltid kul när man ser det från barns ögon. Mm. Men då vet jag att hon var ganska gammal ändå, var 6-7. Och tyckte ja. att det var superkonstigt. att fatta mm. ingenting. Och nu när, när man kan se dig... Bara genom att titta på YouTube till exempel. Hur tycker hon att det känns ändå? Schysst? Det är nog jobbigt för henne, tror jag. Vi snackar lite om det. Sådär då och då Men jag får inte riktigt ur henne exakt eh, vad, hon, vad hon tycker Men det är nog både och jag tror hon är jättestolt Och tycker att det är lite coolt Men jag tror också att hon tycker att det är ganska jobbigt ja. eh, Kan vara skönt ha någon vanlig förälder ja, också Så vi får handen. nog se vad som händer med det ja. <laughs> det, det är väl eh, en, en liten huvudvärk Som mm. jag har mm. ständigt men, mm. eh, men vi har ändå haft en ganska bra dialog Hon och jag jag har tagit med henne på mycket shower och vi har, mm. Hon har ju träffat jättemycket komiker Och sådär där. Som vet liksom att vi, ja. vi som jobbar med det här. Vi är ju annorlunda. Liksom. Vi säger mm. saker som inte andra papas säger. Mm. Det, så att hon, hon har nog en ganska stor förståelse för det. Mm, ja. Hon har ju väldigt bra humor. Hon, hon är ju mm. tränad i humor från barnsbetet. Extremt bra. Hon är liksom, det här med att man inte förstår ironi förrän man är tolv. Det är ju mm. bara skitsnack. Ja, ja. Det, är, det är bara bara träningssaker. Liksom. Ja, det, det finns ändå med i, i er vardag. eller dina... Kanske lite drastiska ibland, eller som du säger, ironiska ja, spaningar. det gör det. Gör jag. Och det har ju liksom Lina varit utsatt för sen hon var bebis. Så mm. hon och jag umgås ju väldigt mycket mm. på det viset. Mm. Liksom. Vi har mm. våra små interna skämt mm. och vi har liksom ett, en jargong ibland som är så lite och hon finns väl med ibland i dina stå rutiner Ja, hon har väl varit med lite för mycket. Egentligen. Det är väl det som är mitt problem nu när hon börjar bli tonåring att Om jag hade tänkt på de långsiktiga konsekvenserna så kanske jag hade hållit käften ibland också Men det är ju tyvärr så mitt skapande funkar liksom. Att jag kan inte lägga en massa filter på vad jag säger För att då blir det inget bra Men det är väl något vi får vara beredda på Att det kanske blir en diskussion om längre fram Vi får se vad som händer Har du funnits med i standupen upen någonting? Ja men det har jag gjort, jag och Magnus jobba ganska direkt kan man väl säga när vi, när vi träffades Vi skrev väl en liten del tillsammans eller bollade mycket grejer ihop Och sen så åkte vi ut eller satte upp turner. Vi skulle inte säga pionjärer men det var inte så många som åkte runt på teaterturnéer på det sättet runt om i landet Hela den biten tänkte jag också på mm. jag menar, Hur mycket du har hjälpt till att förändra branschen mm. genom att och kanske bryta ny mark där och att du kanske inte har fått så mycket kred för det egentligen. Nej, det har man väl också. Det är väl någonting som är när man står bakom en stor. Man, eller man står bid, skulle jag säga, en stor artist som många människor älskar väldigt mycket. Att man det ofta blir att jag har åkt med, eller hjälpt till, mm. eller fått jobbet. Ja, men det är klart att jobbar med magnus så ni kan hänga och sådär. Mm. Men jag tror, eller jag vet ska jag säga: att jag har gjort det jag har gjort för att magnus har tyckt att jag har varit. Det bästa på att mm. göra det. Annars var Magnus är väldigt ärlig jag tror att han hade bytt ut mig annars. <laughs> Faktiskt helt liksom skolingslöst. Och det, det har väl också varit speciellt när Magnus var både liksom någon slags. Eh, Snyggaste mannen i Sverige och cool och alla ville göra honom. det var. Ja, tänk, <laughs> <ihåg>. <laughs> eh, när man liksom när folk ville göra någonting till, till som Magnus kanske inte själv ville bli, men där han blev en väldigt en, en symbol för väldigt mycket och så står man där bredvid och blir granskad och jag bloggade ju en del och och liksom, jag hade ju mina egna grejer jag gjorde och blev granskad utifrån att vara Magnus tjej. Jag vet att det fanns en flashbacktråd som handlade om mig som var så, ja ah, men den här blonda tjejen Magnus är ihop men hon, hon måste väl vara dum i huvudet. Mm. Nej jag läste något hon hade skrivit, hon verkar ganska smart. <laughs> Fan! <laughs> och liksom sådana där grejer att ja. så, så det har väl vi haft lite. Men jag tycker att Magnus har pushat mig väldigt bra och också gjort mycket för... Nu säger jag inte nu bara för att vi har en barnfri helg här Utan jag säger det Han har verkligen pushat mycket för, för kvinnor Men också för mig Men det är väl snarare runt omkring i så fall Som folk har tyckt att man har stått i bakgrunden mm. Men sen är väl det lite också producentens otacksamma roll Det är det Generellt. absolut så Att det är ingen som riktigt bryr sig Om, om hur allting fixas mm. Utan det förutsätts bara av alla Både publik och artist mm. Att ja. det ska funka liksom. Men det är ju svårare att jobba med För även inom där rollerna Alltså där jag båda varit en stor producent och som har kanske brytit mark på vissa ställen så har jag också, ja ah hon är också Magnus tjej ja. mm. så att det är som att folk inte kan stå på det ena liksom, de kan inte vara trygga i att säga ja ah men hon kanske också har gjort jäkligt bra oavsett mm. utan någonstans faller det alltid tillbaka på att ja men det var ju Magnus som gjorde henne och det är klart att man gör ju saker tillsammans mm. jag hade ju inte kunnat, alltså vi har ju gjort det här ihop men att man ofta blir klassad som och inte bara vi ska man väl lära säga också Nej vi är ju jättemånga Vi har mm. haft anställda mm. och vi har haft mm. Partners, mm. affärspartners och allt Det är ju många ja, människor som Ja verkligen brukar, men, uh. men det har ju varit en rolig resa från början När vi satt upp de första, ett av våra första grejer var i Halmstad tror jag och jag vet att jag hade en kompis som pluggade Som gjorde någon slags framsida, eller som gjorde någon slags affisch Och jag biljetter Och det var ju nästan så att man bytte hatt, liksom. hatt nu, nu, nu, är jag, nu är det vit biljetter, hej hej hej Nu är jag den här ekonomitanten som ska skicka en liksom, budget Och eh, slängt ut fyllisar och eh, tagit liksom, diskussioner mm. Skrivit pressmeddelanden och gjort allt det där man, man lär sig otroligt mycket mm. Och det, nu det är det sidospår men jag tänker ofta på det Nu när jag är på ett produktionsbolag Och folk som kommer att det är så många som vill att De vill komma upp sig där direkt men att jag bara, alla de här grejerna som du tycker är krångliga Svåra, jobbiga Det är alltså som att gå kurser mm. Som man får gratis Och att man glömmer det ibland Att man lär sig så otroligt mycket om alla de här områdena mm. Som, som så här, ser det snarare som något positivt mm. Liksom. Mm. Och så tänkte jag Har du även varit med som en del av en stå upp rutin, så att säga, att du har funnits med någonting som Magnus har... Ja, men det började när Magnus var med. nykär och sådär, tror jag, att jag fanns med en del, eller? Ja, det har väl <laughs> varit med i alla covers ja. utom den möjligtvis... Jo, alla tror jag, ja. faktiskt. Och, och nu, ja. Ja, om vi ska avrunda och gå tillbaka till Ullared, så jag har något vagt minne av att det hände någonting på GKs. Ja, det kanske jag, på en, en kulttoalett. Ja, ja, ja, just det. Ja, och jag satt och mamma, mamma tyckte bara det var, det var jättefint att Magnus pratade om dig. Spelar ingen roll vad du säger? Nej, det är väl det. också att prov på att man inte kan hålla käft ja. ibland. Det är ju så. Ibland blir det väl lite mer än vad det borde kanske. Ja. Men, men, men det blir skratt på det. Ja, så att... det är ju så det funkar tyvärr. När man står där uppe så är, finns det inga spärrar. Liksom. All, allt som vill ut kommer ut. Mm. Det är annorlunda att vara den personligheten och sen vara hemma och vara, vara pappa. Och mm. Det är klart, man har olika, ja, olika är, roller. tack och lov. Ja, det är väl jobbigt nog att bo med mm. mig som det jag hade varit <laughs> förmodligen ganska olidligt om jag hade varit med på scen hela tiden. Ja, folk frågar efter det. Ja, men ja, då har ni väldigt roligt hemma. En klassisk <laughs> Ja, en klassisk fråga. Och också sådär, som, som att alla hela tiden... Är sitt jobb mm. Nu är ju Magnus det väldigt mycket Men det är ju hans jobb som han är hemma Är mycket mer diskussioner kring Politiska läget eller analyser mm. Eller sitter och pratar om andra grejer Innan jag fick gravidhjärna Gjorde vi kanske <laughs> lite mer <laughs> mm. Men um, mm. ja, Vi önskar er jättestort lycka till nu I juli Ja, slutet på juli Och framåt också Och hälsa Lina Och ja. ha det så bra i bonusfamiljen Tack snälla. Tack. Så mycket. Tack. Mm. Jag är lite besviken. På. Jag hade velat höra mer om vad som hände på kundtoalettet på Gekos. <laughs> ja. Först kan jag inte tänka mig att äckligare ställe att göra någonting överhuvudtaget. Knappt ens gå på toa än på en ja. offentlig toalett. Och sen gå in tillsammans med någon annan. Ja, men är, är man nykär och desperat så? Nej. <laughs> inte ens det. Nej. <laughs> ja, det var ju intressant att höra i alla fall att ja. Magnus kanske inte hade valt att ta upp det nu om han hade gjort den. Han har mognat alltså. Det tror jag. Men jag saknar honom lite på scen. Vi får hoppas att han gör comeback. Absolut. Då kan man göra en dubbel. Kan man vara två stycken? samtidigt att göra stand-up? Eller måste man bara vara en? Det blir något annat, då blir det lite mer sketchaktigt. Jag tyckte Helena var väldigt rolig faktiskt. Ja. Och så tyckte jag hon hade en sån underbart skön inställning till bonusfamilj. Ja, och vilken häftig upplevelse för Lina. Som har, för henne har ju en bonusfamilj varit det mest naturliga. Så hon såg ju det, det som... Bara fördelarna? Ja, det där var roligt. Hon sa att alltså vet ni att det finns barn som bara har två föräldrar? <laughs> ja, men jag ska, jag ska inte reta dem för det. Nej, det var jättegulligt. Så att, ja, härligt eh, positivt. Inställning är ju mycket. Och så tycker jag att det är viktigt, det här som hon sa också att hon blev insläppt. Hon blev insläppt av Magnus och även av hans ex. Ja, det är ju fantastiskt. Det är, tror jag, en, plus. Det är en jättebra utgångspunkt. Ja, och där kunde jag ju känna igen mig. Att jag har fått ta en aktiv roll i barnens liv mm. även om jag hade velat lära känna dem ännu tidigare och, och lära känna dem ännu bättre. Jag var var du någonstans? Ja. För kunde väl kommit in i mitt liv tidigare ja. fast då kanske vissa barn inte hade funnits till. Jag tror vi får jobba så här och framåt istället och se det som att jag har många år på mig mm. att lära känna dem ännu bättre. Precis. Ja, de är himla goa, våra barn också. Mm. Stina däremot har ju fått en fråga den här veckan där det är lite krångligare i familjen. Det är ju tonårstid och sånt här. Det känner jag inte alls igen. <laughs> vi bara sitter och flätar varandras hår hela tiden. Ja, självklart, självklart. Ja, vi ska höra vad hon svarar den här oroliga bonusmamman. Stina Svarar, ett samarbete med familjetärdet. Vilken fråga. Hej. Livet med tålningarna är inte alltid en dans på rosor. Och trots att jag har känt mina bonuslöpare i sju år och bokstavligen sett de växer upp så kryper det i mig när jag ser hur de beter sig. Och deras pappa är så blind. De kommer hem som två divor och bara tar saker för givet. Att de ska få mat, att deras kläder ska bli tvättade. Ibland blir jag jätteirriterad och jag upplever att det är ett sådant tabu runt att jag som bonusrädare ibland blir tokig på dem. när jag märker att deras biologiska föräldrar också blir galna på tjejerna ibland. Vi älskar ju dem också, men just nu beter de sig helt galet. Och då måste man väl ändå få bli lite arg, och trött, eller? Och det är min fråga ska jag tonåringarna mer med min ilska mot dem för att jag är bonusförälder än de biologiska, och i så fall varför. Och det här är en utmaning som jag ofta möter hos bonusföräldrar. de brukar kunna komma ganska snabbt. När nyhetens behag har lagt sig som som har kommit in i en vardag som alla familjer och att tonåringar förväntar sig att de ska få sina kläder tvättade och mat på bordet. Det är i sig inget på en stöd. Vi jobbar med tonåringar. Det som ni behöver prata med är vilka regler ni ska ha i familjen. Vilka förväntningar har ni på er partner? För detta är ett vuxenproblem. Att i detta fall tackla tonårstiden. Och här skulle jag rekommendera er att försöka hitta ett samarbete. Sen att ni pratar med tjejerna kring hur ni vill att det ska vara och bjuder in dem i diskussionen kring hur er vardag ska fungera. Du skriver att pappan är blind. Prata med honom om det som du upplever att han inte ser. Det kanske inte är viktigt för honom. Men är det det för dig Och samarbete handlar om att hitta en väg i det för att ni båda ska trivas och att det ska bli hållbar? Du skriver också att du älskar dina bonusbarn. det känner dem. Och då kommer de också att tillåta att du sätter gränser. Ilska är kanske inte den bästa vägen till förändring, men den är fullt förståelig. Men den kanske inte kommer av barnen. Kanske är du egentligen mer besviken på pappan. Och att han inte tar tag i det som du ser som ett problem. Men att barnen får ta det det grund av sitt uppträd. Jag tror att du är pappan behöver prata om att han har bäst dött av barn i tonårstiden. Som kan vara ganska tufft. Jag önskar er lycka till. Stina så har Ja, vad jag kan relatera. Jag, jag har ju sagt det till dig någon gång. Aha. För jag blir ju ganska arg på våra tonåringar ibland. jag Och ledsen. Mig. Mm. Och sådär. För att de beter sig lite irrationellt ibland för att de är just tonåringar och ska bryta sig loss och det är helt naturligt alltså att de blir ja. ändå så här påverkade. Och då har jag tänkt mm. blir inte du då som bonuspappa? Alltså hur, alltså hur kan det vara att du inte blir arg och ledsen? Jag tycker att du borde ha fått rätt att vara det. Alltså jag, jag tänkt att hon här frågar ju får man inte bli lite arg och ledsen? Jo men man visar det på olika sätt tror jag. Jag är ju inte en person som blir arg så lätt. Nej, men jag tänker att om man är bonusförälder och lever i en familj där det finns tonåringar. Och tonåringarna beter sig lite divigt kanske som hon beskriver. Att man faktiskt får sätta ner foten och säga att jag vill inte bli behandlad så här. Eller jag blir ledsen när du säger så här och, och, och visa att man är trött. Mm. Precis som vi biologiska föräldrar kan visa att vi är trötta varje. Mm. Jag förstår att det finns en annan slags villkorslös kärlek och allt det här som gör att jag kan rita till åt mina barn och, de, och våra band bryts inte för det. En bonusförälder kan ju inte göra det på samma sätt för att då de banden är lite... De är inte så starka än kanske. Nej, inte på det sättet kanske. Och så att, Nej, men... Jag förstår vad du menar. Samtidigt så tror jag ju att jag, jag tycker att jag markerar ibland så att säga min besvikelse eller vad jag tycker att de borde ha gjort, någon av dem eller så. Sen så kanske det kan vara så också att jag, jag har ju inte fått vara med att göra själva uppfostringsbiten då om man säger åren fram till tonåren. Och då kan jag inte heller riktigt ta ansvar för det. Och jag tror att man kanske som förälder kan bli besviken. Men att man då kanske delvis är besviken på sig själv eller sin partner att mm. man inte har uppfostrat tonåringarna bättre. Ja, men där, där också då om inte du har sett dem, sen, om du skulle kom, du kom in till en familj där det fanns tonåringar då kommer ja. inte du ihåg hur söta och gulliga och, och rara de Nej, var det de var är små. lite dubbelbottnat. Som, <laughs> så som jag sa i intervjun förut här, jag hade gärna kommit in ännu tidigare och samtidigt jag tror inte att man som förälder kan banna sig själv och bli jättebesviken för att alla tonåringar går ju igenom en, en frigörelse. Ja, men det är ju naturligt, de ska ju frigöra sig så att det är ju egentligen, men det är klart att det är känslomässigt. Mm. Sen tänker jag också att det finns en sån här att hade de inte litat på dig mm. så hade de inte vågat visa ilska och sådana här saker mot dig. Då hade de ju fortsatt liksom och skött sig. Ja, Förstår du vad jag det. menar? Ja, precis. Att om viss... de hade varit rädda för mig. Ja, eller det är en inte. viss kärleksförklaring ändå när ett barn vågar vara sig själv och vågar säga vad den tycker och tänker. Ja, det håller jag med om. Det, så vill jag också gärna se det. Hade det varit en tonåring som bara hade varit arter mot dig hela tiden så hade du egentligen vet att den här har inte släppt in mig. Nej, eller jag har ungefär sådär, visat upp en yta och sen kanske gått bakom ryggen och sagt något taskigt till sin biologiska förälder eller till en kompis. eller ja. Så alltså, Överlag så tror jag att man ska egentligen, om man, om man klarar av att orka med, uppmuntra att folk är som de är och våga säga som de säger. Men sen som Stina säger så måste man lägga ner grundreglerna. Hur vill vi ha det i vår familj? Hur vill vi att vi ska bete oss mot varandra? Mm. Vad ska vi ha för regler här? Att det däremot är viktigt. Och någon gång har ju jag kunnat ha en liksom diskussion eller ha en lite medlande roll och, och samtala med någon tonåring som har varit lite sur på dig. Mm. Och då har det kunnat vara en fördel att jag har kanske varit då ett steg längre ifrån kärnkonflikten på något sätt. Mm. Ja, Men vi vet ju också att tonåringarna växer upp och blir härliga vuxna. Och har ni jättemycket tonårsproblem och känner att ni skulle vilja ha lite hjälp så lottar vi ut en bok. Vi ja. har lottat ut två och så har vi en tredje bok som vi ska låta ut. Så den skickar vi till en vinnare. Tonårsboken. Gå in på vårt Instagram och så leta reda på en väldigt orange och glad fin bok som heter Tonårsboken. Det finns två bilder ute nu. Det kommer komma ut en bild till men ni kan svara på vilken av de bilderna som helst så in ni med i utlåtningen. Ja, det tycker jag att ni ska göra. Och vi heter Bonuspappan.plusmamman Och det heter vi ju lite överallt. Man kan följa oss även på Facebook och YouTube. Och man får gärna ge oss betyg på iTunes. Mm, gärna femma. Gärna så får ni skriva så här: Fantastisk podd. Jag var helt trollbunden i en timme. Jag somnade efter fem minuter. Nej, det det får man, man, inte man får skriva vad man vill, det? om man gjorde det. Ja, man vi vill inte ljuga. Ja, men lite kan man väl ljuga? Ja, men det är alltid kul att få betyg och omdömen. Och, det var inte lika kul att få en etta som att få en femma. Nej, jag har fått en etta. jag har fått år. två etta tror jag. Ja. Ja, men jag. Jag tycker det är samtidigt okej okay om vi om lyssnarna får någon slags känsla. Så att det inte ah. bara är mellanmjölk. Utan det är okej okay, det. Vi är inte värst Blir man inte älskad så vill man bli hatad. Ja, just det. Och fruktad. fruktad. Den farliga podden ja. som förföljer sina lyssnare. Ja. Vi kan väl avsluta med att säga att nästa vecka så har vi Anita Kjolman som gäst. Vad, Vem? Anita Jag Annika Kjolman. Nej, det vet jag inte om det finns någon som heter. Utan Anita Kjolman som har på podden Lillelördag med Ann Söderlund som vi redan har intervjuat. Och, som vi kommer träffa upp i, upp i. Är det uppåt? Nej, det är neråt. För mig är Halmstad neråt både nu och när jag är hemma i Varberg med dig. Annars där dess, ja. neråt. Vi ska träffa Anita och även Ann, ja. Men ja. vi ska bara intervjua Anita. För vi har redan intervjuat Ann. Och vill ni lyssna på Ann så ska ni lyssna på avsnitt 45. 40... Så. Mm. Nu är vi framme vid att säga, glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Alltså jag tycker det är jättesvårt att spela in på när jag så ligger ner så här. Ner jag bara gled längre ner. så Först jag hade jag ganska sittande ställning. så bara, gled jag ner och nu ligger jag ner. Det är väldigt sköna hotellsängar här faktiskt. Det är det. Best Western Kalaplan har vi inte sagt att vi är på. Nej, men, men varför, är är, varför är gardinerna bruna? Ja, det är det enda som vi kan klaga på. Annars är de väldigt trevliga här. Särskilt Johan i receptionen. Vi älskar Johan.